Слухаючи старого бандита, я зрозумів, що й сам мав багато запитань з приводу генекового дзвінка, але не дав собі праці поміркувати. А те, що зараз говорив Жорик, скидалося на правду. Корабель отримав пробоїну, і стрюму потелефонували пацюки, щоб попередити про втечу. Тобто ви хочете сказати, що треба йти у підпілля? Жорик знову взяв невелику паузу. Давай я поспілкуюся з людьми, щоб вони мене попередили, якщо будуть якісь рухи в нашому напрямку. Ти, Сергійку, теж там про всяк випадок подивися, чи не залишилось якихось хвостів від моїх справ. Я розумію, що зараз буде багато проблем, але про мої теж не забудь. Добре? У мене все під контролем. Ну і добренько. Павлуші, вітання передавай. Обов'язково. Розмова не додала оптимізму? Але я завжди вважав, що про неприємності краще довідатися заздалегідь. Тоді легше їм протидіяти. Отже, що нам загрожувало? Ну, по-перше, пашу зніматимуть із заступника голови і врешті таки виженуть з красивого кабінету, оскверненого голою повією. Таким чином, ми втрачаємо контроль над Великим Державним Банком, а це швидше шкура неубитого ведмедя. Ми ще й закріпитися тут, як слід не встигли». Гірше буде, якщо візьмуться мочити комплексно. Тоді весело буде всім. І в міністерстві, і на телеканалі, і в банку. У Жорика теж. Ну, за це переживати особливо не варто. Жорик сам за себе домовиться. А от міністерське лайно вигрібати доведеться мені. З тих пір, як ми з Пашою втрапили в орбіту державного бізнесу, Моя робота стала скидатися на обов'язки сантехніка з аварійної служби, приїхати за викликом, заткнути прорив і вичерпати усе лайно, що натекло внаслідок цього прориву. Просто як мій дядько Вареник. Щоправда, він був професійним сантехніком. А я? Мабуть, я теж сантехнік. Бізнесмен-сантехнік. Продовжувач дядькової справи. Робоча династія, хай йому чорт. Але те, що набубнявило зараз на наших трубах, загрожувало не просто проривом. Якщо раптом згори дадуть команду ФАС, це вже буде цунамі, сель, як під час Куренівської трагедії, коли змило кілька кварталів з лікарною, стадіоном та трамвайним депо. І за що? За голу курву в кабінеті? Не мов би тільки Паша водить до себе курвів. Президенти сам, гадаю, далеко не Святоша. До речі, а чи є у Мельниченка на плівках сексуальні епізоди? Треба пошукати. Я сумно всміхнувся власним думкам. Звичайно, президент не святоша. Він святенник. Святенник за посадою. І тому у будь-який момент може захотіти показати зразок боротьби за високий рівень моралі і тверезий спосіб життя. Показати на окремо взятому прикладі алкоголіка і розпусника Павлюка Павла Олександровича. Хіба може подібна особа обіймати високу державну посаду? Ні, ні і ще раз ні. А значить, треба терміново організувати побиття камінням у газетах та публічний розстріл перед телекамерами. Необхідно підкреслити. За вікном смеркало. Поглинений важкими роздумами, я машинально взяв до рук дідове прес-пап'є, що віднедавна прикрашало мій стіл. Звичка крутити щось у руках ознака неврастенії, так казала мама, лікар із великим стажем. Мабуть, на Неверстенію я страждав із самого дитинства, бо постійно гризо лівці, скручував і розкручував ручки, стукав по столу пальцями. Це допомагало зосередитися. От і зараз, взявши за поганою звичкою до рук дідів витвір, я одразу повернув думки у конструктивне річище. Паніка – не наш метод. Будемо готуватися до гіршого і сподіватися на краще. Цей рецепт завжди працює. А до гіршого ми вже готуємося – по-перше, Сапула ретельно перетрушує всі старі схеми на предмет надійності. Краще за неї це навряд чи хтось здатен зробити. По-друге, наш бізнес навіть у мирний час побудований так, щоб ми були постійно готові до погрому. Залишається тільки зробити так, щоб до погрому були готові і підлеглі. А для цього існує друге старе правило. Відсутність документів карається не так суворо, як їх наявність. Бо коли щось втрачено, це максимум халатність. А коли є не те, що треба, Воно одразу із звичайного документа може перетворитися на доказ, і це вже точно нікому не потрібно. Я пригадав, як у часи загострення бойових дій гуманоїди дали грошей слідчому, аби той викликав на допит тимчасового керуючого, а самі тим часом вивезли з банку усі документи і спалили разом з машиною, і оцінив усі переваги подібного методу. Тим більше, що у нас до перевірок іще не дійшло, і директор підприємства цілком має право віддати наказ перевести архів до іншого приміщення, чи, скажімо, до аудитора. Так, це чудова ідея, саме до аудитора. Тут у мене є на кого покластися. Далі машина залишається на стоянці, невідомі, тут нам допоможе Жорик із своїми кримінальними зв'язками, викрадають її, далі заява в міліцію, плач за втраченим. А пізніше авто виявляють десь у лісі під бородянкою згорілим разом із усім багажем. І відтоді в бухгалтерії замість паперових скирт лежить одна єдина постанова міліції про відмову у порушенні кримінальної справи. Геніально! Гадай, на таку пропозицію охоче погодиться і мій директор, який таким чином прикриє усі свої ліві номери і партнери, які спокійніше спатимуть. А машину можна й ново купити. Невелика втрата порівняно з масштабами можливих проблем. Думки закрутилися навколо організаційних питань. Кому подзвонити, що сказати, де домовитися? Ні, поспішати не треба, але підготувати такий варіант як пожежний – це обов'язково. Та й взагалі на усіх наших конторах передбачити таку собі пожежну кнопку. Натиснув – і от тобі пожежа. Прокручуючи в голові усі нюанси рятівного плану, я одночасно крутив руками дідове прес-пап'є і раптом впіймав себе на думці, що у фігурках мав на ньому знаходжу багато спільного з конкретними людьми – Тими, що оточували мене. Взяти хоч би центральну фігуру пахана. Він сидить на троні і виглядає все сильним, але якщо придивитися, то видно, що він просто спить, точно так як паша заснув в кабінеті з голою повією. Та й підручні його нагадували мені знайомих. Наприклад, маленький розводило, який згорбатився над вухом, до сміху скидався на жорика. А більшенький, хоч і не мав особливої портретної схожості, але за своїми габаритами і, головне, функціями, був подібний до генерала Генека. Може задавити будь-кого. У тому числі пахана, якщо карта ляже. Може навіть просто втекти, адже на кожну силу рано чи пізно знайдеться більша сила. Думаю, перед Вартухаями цей табірний убивця теж спасував би. Ну а зараз, поки пахан заснув, обидва шукають варіанти на випадок, якщо той не прокинеться. Пахани вічні, врешті, як і всі ми. Ну, а кого мені нагадував скрипаль? Я уважно придивився до худорлявої, по тюремному скоцюрбленої мавп'ячої фігурки. Ні, не знаю. Артистів у нас не бракує, але нічого конкретного, так само, як і персонажі у кутках. Хіба той, що молиться, може бути якимось знайомим попом? А може він просто боїться, тому й стоїть на колінах. За довгі роки темна деревина преспап'є вкрилася пилом. Дядько Вареник, певно, витра його перед тим, як везти до Києва. Але у глибоких западинах, швах та на дрібних деталях зібрався білий порох, що не піддавався ганчірці. Від нього різьба, не мови, вкрилася легкою шляхетною сивиною, яку, втім, все одно треба буде якось відтерти полюроллю. Я оглядав віднайдену сімейну реліквію з різних боків, уважно вивчаючи мізансцену, створену дідовими руками. Слухняний скрипаль старанно схилився над скрипкою. Особливого трагізму в його постаті не читалося кожен музика має бути готовий зіграти на замовлення. І неважливо, хто замовляє, чи пахан на зоні, чи політик, чи то бізнесмен. Навіть розмір гонорару тут не принциповий. Це може бути баланда. Гроші, лауреатство, а може бути і життя. В артистів душа повинна співати тоді, коли цього хоче публіка. А публіка трапляється різно. Публіку не обирають. Пахан на троні заслухався і заснув. А може він зовсім не спить, а просто замріявся, поринув у спогади? Як це не дивно, подібні персонажі часто страждають на сентиментальність. Проте, маючи за спиною двійку подібних помічників, краще особливо не віддаватися мріям, ба навіть не спати. Ці дві мавпи, здорова та хитра, не викликали у мене довіри, і на місці пахана я б тримав уха нашорошеними 24 години на добу. А може він зовсім і не спить, а просто захворів? Чи то пішов у запій? Я спробував згадати, що розповідав дід про цього пахана, але на думку не спадало нічого конкретного – Пам'ятаю, будь-сім ті двоє, вбивці, розводило, ненавиділи одне одного, а пахан весь час підливав олію у вогонь. То до одного прихилиться, то до іншого. Єдиний, до речі, спосіб дати собі раду з подібними елементами. Але тут потрібен природний талант. Я, наприклад, так не вмію. Може, саме через це досі й не вибився у пахани?